وسكم ما انا بمصرخكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل Inna al-zalimin lahum adhabun aleem na shaytani yatasema itapokatwa hukumu hakika mwenyezi Mungu alikuahidi ni ahadi ya kweli nami na nalikuwa ni lakini sikukutimizieni na sitakuwa na mamlaka juu isipokuwa nilikuiteni nanyi mkaniitikia basi msini laumu mimi bali ji umuni wenyewe mimi siwezi kuwa mtetezi wenu wala nyinyi hamwezi kuwa mtetezi wangu Hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi Mungu Hakika madhalim watakuwa na adhabu chungu Waudkhu fil amanu wa'amilu s-salihati jannatin tajri mintah fiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum walioamini wa katenda mema wataingizwa katika mabustani ya pitayo mito kati yake wadomu humo ya bi'izni wao mlezi Maam kio yao humo yatakuwa salama Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asliha thabitun wa far'uha fis samaa Ebu vipi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri ni kama mti mzuri mizizi yake ni mara na matawi yake ya mbinguni tuti ukulha kul inn bhni rbiha wydribu llh lmhal ln nas llhm kunhutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya mola wake mlezi na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili wapate kukumbuka. Wa mathalu kalimat khabithatin ka shajaratin khabithatin min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Na mfano wa nenoovu ni kama mti muovu uliongolewa juu ya ardhi. او نا اماره yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawlit thabiti filhayatid dunya wa filakhirati wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yudhillullahu adh-dhalimin wa ma Mwenyezi Mungu huatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara katika maisha ya dunia na katika akhera. Na Mwenyezi Mungu huacha kupotea hao wenye kudhulumu. Na Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. Allahu Akbar Allahu Akbar La Mwenye Mungu atapopitisha amri yake ya kuwaneemesha watiifu na kuadhibu wenye kuasi iblisi atawaambia wanaomfuata hakika mwenyezi Mungu amekuahidi ya ahadi ya kweli kuhusu kufufuliwa na malipo nami ameitimiza na mimi nimekuhalaini ahadi ya uongo ya kwamba hakuna kufufuliwa wala malipo nami nimekuenda kinyume na, na ahadi yangu nami na nguvu nanyi hata nikulazimisheni kuwafuatana lakini nimekuitieni kwa ushawishi wangu wa potovu nanyi mkaambia kunitikii basi msini laumu kwa sababu ya ushawishi wangu na zilaumuni nafsi zenu kwa kuniitikia wala mimi leo si na adhabu na nyinyi hamwezi kuniokoa mimi mimi leo nakataa huko kunishirikisha mimi na Mwenyezi Mungu huko duniani mlipokuwa mkinitii kama mtumwa na mtii bwana wake Hakika makafiri watapata adhabu chungu na akhira wataingizwa wenye kuamini na wakatenda vitendo vyema katika mabustani yanayopitiwa na mito chini ya majumba yake kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na amri yake. Maamkio yao humo kutokana na malaika ni kufahamisha amani na utulivu. Je, we mtu hujui vipi Mwenyezi Mungu alivyofananisha neno la haki nzuri? Na neno la uongo amili masili neno zuri lenye faida kuwa ni kama mti wenye manufaa asili yake ni mizizi iliyoshikilia barabara kwenye ardhi na matawi yake yamenyuka kuelekea mbinguni hutoa matunda yake kila wakati aliuweka Mwenyezi Mungu yazae kwa mapendekezo yale hivyo hivyo ndivyo la tauhidi upweke wa Mwenyezi Mungu ni lenye kuthibiti katika moyo wa muumini. Amali yake inapanda kwa Mwenyezi Mungu na ila baraka zake na zawabu zake kila wakati. Na Mwenyezi Mungu anawabainishia watu kwa mifano. Anashabihisha maana kwa vitu wavijiwavyo ili waamini awe wa idhike. Nenu la uongo baya mfano wake ni kama mtimbaya uliongolewa umetupwa juu ya ardhi haubusimabai mara Hali kadhalika neno la uongo ilokataliwa uthabiti kwa kuwa alikumbwa mkono na hoja Mwenyezi Mungu anawadhibitisha imara wanaoamini juu ya neno la haki katika uhai wa duniani na siku ya kiamat na Mwenyezi Mungu huwabaidisha nalo neno hilo makafiri kutojitengenezea wenyewe Mwenyezi Mungu hutenda takavyo akiwathibitisha baadhi na kuwacha kupotea wengine Hapana wa kombo kwa hukumu yake wala mwenye kurudisha uamuzi wake.